בעזרת השם יתברך, ספר העצות המבוארות, תפילה א' עיקר הטעם מה שאין מתקבלות התפילות והבקשות לפני השם יתברך ומחמת הדיבורים שאין בהם חן לפניו יתברך על כן צריך כל אדם להשתדל שלדיבוריו יהיה חן אמיתי ולזכות לדברי חן אפשר רק על ידי עסק התורה באמת. היינו, שיעסוק בתורה הן בלימוד, הן בקיום המצוות, שזה עיקר התורה, שלא לשם ממון, כבוד וכרצה. וכן לא יבטל מעסק התורה מחמת מניות וניסיונות חס ושלום. אדרבה, צריך להאמין שעל ידי עסק התורה תמיד באמת יתבטלו כל המניות והניסיונות, ויוכל לעסוק בתורה מתוך הרחבה. כמובן במסכת אבות, כל המקיים את התורה מעוני, שמקיים את התורה בעת מניות וניסיונות, סופו לקיימה מאושר. היינו, השם יתברך יעזרהו לקיים את התורה מתוך הרחבה. כשעוסק בתורה באמת, כמובן בסעיף זה, יש לדיבוריו חן ותפילותיו ובקשותיו מתקבלות. ב. עיקר כלי זינו של איש ישראל, היינו, עיקר העצה והתחבולה להינצל מצרות ואיסורים הוא רק על ידי תפילה ובקשה באמת להשם מטבח. בכל המלחמות שעל האדם לכבוש, הן מלחמה רוחנית, הן מלחמת היצר, מתאוות ומידות רעות, ובפרט מהרהורים רעים, הן מלחמה גשמית, מבעלי מחלוקת, מתנגדים, שונאים ורודפים, ובפרט מלחמות של עניות וחולה, רחמנא ליצלן, צריך לדעת ולזכור שאין שום עצה חוץ מתפילה ובקשה להשם ידבך. על כן מי שרוצה לזכות לעבודת השם באמת, היינו ליראת השם בקיום התורה, וכן להינצל מצרות ואיסורים בגשמיות, צריך להרבות בתפילות ובקשות להשם ידבך. הן בלשון הקודש, היינו תהילים, שערי ציון, ובפרט ליקוטי תפילות וכולי, הן בלשון אשכנז. להסיח בפני השם יתברך את כל לבבו, בקול ייסוריו העוברים עליו. וכפי שמספר אדם לחברו וידידו הקרוב את כל ליבו, כך צריך להסיח לפני השם יתברך את כל לבבו, ולהאמין שהוא יתברך שומע כל מה ששופך לפניו, ויבקש מהשם יתבח ישוע על כל דבר ודבר שצריך, ויאמין כי רק על ידי זה יברשע בוודאי. כי רק תפילה ובקשה אמיתית לה' יתברך, היא עיקר כלי הזין להיוושע מכל מיני צרות ואיסורים בגשמיות וברוחניות, כנ"ל. ג. אם אדם מרבה בתפילה ובקשות לה' יתברך, במשך ימים ושנים רבים, אין ברוחניות כדי להינצל ממלחמת היצר, היינו מתאוות רעות ומידות רעות ובפרט מאורים רעים, אין בגשמיות להינצל מצרות ואיסורים שעוברים עליו, ורואה שברוחניות הוא עדיין רחוק מאוד מהשם יתברך ומקיום התורה, ובגשמיות עדיין לא נושם מאיסוריו, והוא חושב ונדמה לו שהשם יתברך אין לו שומע כלל את תפילתו חס ושלום. אזי עליו לדעת כי טועהו בחושבו כך, כי האמת היא שהשם יתברך שומע לכל תיבה מן התפילות והבקשות שמבקשים ממנו. ושום דיבור ושום תפילה ובקשה אינם עובדים. וכל דיבור וכל תפילה של כל אדם מעוררים רחמי השם נדבך כל פעם. וצריך להאמין שכך בוודאי באמת, כי כך מבואר בכל ספרי אמת, ובפרט בזוהר הקדוש, ששום תפילה ובקשה משום אדם אינם עובדים חס ושלום. רק צריך לחכות ולהתחזק בתפילה ובקשה להשם נדבך. עד שאמלא שיעור התפילות שהאדם צריך להתפלל לה' יתברך כדי שיבשע בישועה שלמה בגשמיות ורוחניות. ואם האדם לא יהיה שוטה ולא ייחלש בדעתו מחמת הציפייה לישועה, אלא יתחזק תמיד בתפילה ובקשה לה' יתברך, אזי בוודאי יעורר בתפילותיו ובקשותיו את רחמי ה' יתברך, ויעזרהו ויצילהו מכל צרותיו ואיסוריו בגשמיות ורוחניות. בזכות הצדיקים האמיתיים, והוא יקרבהו ליראת השם ולקיום התורה ברחמים רבים. <coughs> ד. אי אפשר לזכות לתפילה בשלמות רק על ידי שמירת הברית בשלמות. היינו, שמירת המוח מהרהורים רעים ומחשבות רעות בכל האופנים, ובפרט מהרהורי זנות. וכיוון שלשמירת הברית בשלמות זוכה רק צדיק האמת, מחמת זה צריך כל אדם לקשר עצמו בתפילתו לצדיק האמת. כי רק צדיק האמת הזוכה לשמירת הברית בשלמות יכול מחמת זה להעלות כל תפילה למקום שצריכה לגעת, היינו לה' יתבח. בידי שצדיקי אמת מעלים תפילות ישראל לה' יתברך, יבוא משיח ותבוא הגאולה השלמה ברחמים רבים. היי, hey, צריך להפריש צדקה לפני התפילה. כי על ידי צדקה אמיתית ניצולים ממחשבות זרות בשעת התפילה. ו. אין ראוי לאדם לצפות לקבלת שכר בעבור מעשיו הטובים. כי כל המעשים טובים שאדם זוכה לעשות, הכל הוא מהשם יתברך. היינו שהשם יתברך נותן בו כוח ומסייעו לעשות את המעשים הטובים שעושה. על כן, אפילו כשאדם זוכה להתקרבות להשם יתברך, בל יחשוב שזכה להתקרבות זו מחמת שעוסק בתורה ותפילה ומעשים טובים. כי מה שהוא עושה הכל מהשם ידבח, כנ"ל. כי אילו לא עשה חלילה השם ידבח הסתדים עמו, היה האדם עובד חס ושלום בגשמיות וברוחניות. ואף על פי כן אין זה פוטרומי לעשות, כי חייב כל אדם להתחזק תמיד לעסוק בתורה ובתפילה ובמעשים טובים. ובוודאי צריך הוא להתחזק הרבה באמונה ולהאמין שהשם יתברך בוודאי יעשי מאות חסדים רבים ויושיעהו בגשמיות וברוחניות. כך מבואר ומרומז בבליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב'. ז' תורה ותפילה מחזקים זה את זה ומאירים זה לזה. היינו, שהידי שעוסק בתורה באמת לשם שמיים, בלי שום שקר, זוכה שהתעוררו אצלו חשק ורצון להתפלל בהתלהבות. לכוון לפירוש המילות כראוי ולהרגיש חיות בדיבורי התפילה ועל ידי ההתחזקות בעבודת התפילה באמת בלי שום שקר זוכה לחשק והתמדה לעסק התורה באמת כראוי על כן צריך לעסוק בשניהם דייקה, הן בתורה הן בתפילה רק שיהיה באמת גמורה כי אי אפשר להגיע לשלמות רק כשעוסק בתורה ותפילה באמת כראוי. ח. גדולי הצדיקים האמיתיים ממשיכים אור אין סוף, היינו אור השם יתברך על האנשים המקורבים אליהם באמת. וזה שרואים שלפעמים נתלהב האדם בעת התפילה, ואומר כמה תיבות מן התפילה בהתלהבות גדולה, זהו מחמת שמרגיש בפתע בתיבות התפילה אור מאור אין סוף, היינו מהשם יתבח. ומחמת זה הוא ומתלהב בדבקות גדולה על השם יתבח. וכפי מידת השפעת האור עליו בתפילה, כך אומר הוא בהתלהבות ובדבקות את תיבות התפילה. ולהרגיש חיות ואור השם יתברך בתיבות התפילה, זוכים רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת. כי רק צדיקים אמיתיים יכולים להכניס התנוצצות אמיתית מאור אין סוף באנשים המקורבים אליהם באמת. התקרבות אמיתית לצדיקי הדור, הינה לימוד בספריהם וקיום עצותיהם ודורותיהם בשלמות. כך מבואר בליקוטי ההלכות. ט. <תת> <תת> כל אדם צריך תמיד לומר ולהאמין שכל העולם כולו נברא בשבילו, כמבואר בדברי חז"ל. על כן צריך להשתדל בכל עת בתיקון העולם. ועיקר תיקון העולם הוא להכניס בעולם דעת אמיתית. היינו שבאי העולם ידעו ממנו יתברך ומהשגחתו הפרטית וצריך להשתדל מאוד למלא את החסרון הקיים בעולם היינו לבטל מן העולם את הצרות ואת האיסורים שאלו בוודאי חסרון העולם בעיקר השתדלות היא בתפילה היינו להתפלל עבור העולם אין על תיקונו ברוחניות שהכל יכירו בהשם יתברך ובהשגחתו הפרטית שזה עיקר תיקון העולם אין לתיקונו בגשמיות, היינו שלא יהיו חלילה בעולם שום צרות, רק שלום ושלווה בכל הפרטים. י. צריך להתפלל בכל הכוחות, היינו שצריך להתאמץ ולהתחזק בכל הכוחות בריכוז המוח והלב, לכוון היטב בתיבות התפילה, ולא להכניס למוח שום מחשבה זרה בשעת התפילה. ובפרט צריך להתחזק בכל הכוחות להתפלל בעת קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה כמבואה בשולחן ערוך ועל ידי תפילה בכל הכוחות כמבואה בסעיף זה פוגע הכל במוח היינו שמרגיש במוח ובלב את כל התיבות של התפילה ועל ידי זה זוכה ליישר את העקמומיות שבלב היינו לתארו מכפירות ומקושיות שאלו מעקמים את הלב מאמונה ומראת שמיים וזוכה לשמחה כי כאשר הלב מתיישר ומתאר מקושיות ומכפירות הוא זוכה בוודאי לאמונה ולשמחה וזוכה לקיים מצוות ברוב שמחה כי בקיום מצווה העיקר הוא לקיימה בשמחה ומבואר בליקוטי הלכות שהשמחה ששמחים במצווה גדולה יותר מן המצווה עצמה ועל ידי שמחת מצווה אפשר לבטל מעצמו ומן העולם כל מיני גזרות רעות, אפילו לאחר גזר דין חס ושלום. כך מבואר בליקודי מורן חלק א' סימן ה' בתורה בחצוצרות. י"א צריך לזהר מאוד שלא לפנות את המוח מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות, שאלו מכונים חמץ. כי חוכמות חיצוניות ומחשבות זרות מזיקים למוח ומכניסים בו כפירות. כמו על ידי אכילת חמץ, רחמנא ליצלן, בימי הפסח. על ידי חוכמות חיצוניות מתטמטם המוח ואי אפשר להקשיב לתיבות התפילה כראוי. ובפרט אי אפשר להרגיש שום חיות בתפילה. וכל זה מחמת טמטום המוח המתהווה על ידי החוכמות החיצוניות ומחשבות זרות. ואי אפשר להתגבר בשמחה כי על ידי המחשבות זרות והחוכמות החיצוניות נאבד מן האדם, אמונתו וביטחונו האמיתיים, ומתגברים עליו דאגות ועצבות, רחמנא ליצלן. גם צריך להישמר מאוד מיראות חיצוניות, היינו שלא לפחד משום דבר זולת השם ידבח. כי על ידי יראות חיצוניות, היינו, על ידי שמתיירא מדבר זולת השם ידבח, על ידי זה הוא מבולבל ואין הוא יכול לכוון כהלכה בתפילה, ואין יכול להתחזק בשמחה. כי על ידי היראות החיצוניות מתרחקים באמונה ומתגבות דאגות ועצבות, רחמנא לצלן. והעיקר הוא שצריך לשמור את המוח ממחשבות רעות ומהרהורי תאווה, שזה מכונה חמץ כמבואר למעלה. וצריך לגרש מן הדעת ומן המחשבה את המחשבות הרעות. בליקוטי עצות אות מ, בערך מחשבות והרהורים, סעיף יא מבוארות עצות אמיתיות איך לגרש מן המוח כל מיני מחשבות רעות. גם צריך לשתף אהבה עם יראת השם. היינו, שמלבד ההתחזקות ביראת השם כראוי, כמבואר למעלה, צריך להיזהר מאוד מראות וחוכמות חיצוניות, בכדי שהיראה האמיתית תהיה כראוי. ומלבד זה צריך להתחזק באהבת השם גם כן. היינו שצריך להתחזק, לקיים את מצוות התורה ורצון השם נדבח, באהבה רבה גם כן. ואז, כשזוכין ליראת השם ולאהבתו כראוי, אפשר לזכח ולטהר את המוח מכל מיני מחשבות רעות ואורים רעים. אפשר להתפלל בכל הכוחות כראוי. ואז התפילה היא בבחינת רעמים, היינו ששומע במוחו את שפיו אומר, שזה מכונה רעמים. כך מבואר ומרומז בליקוטי מוהר"ן בתורה בחצוצרות. ואז אפשר להתחזק בשמחה כראוי, כמבואר למעלה בסעיף זה. תפילה, אמונה, ניסים וארץ ישראל, הם בחינה אחת ותלויים זה בזה. בליקוטי הלכות, בליקוטי עצות אות א' בערך אמת ואמונה, סעיף ב', מבואר קצת באריכות פירוש אמיתי מליקוטי הלכות על סעיף ז.ע.9 וכפי שפגם חס ושלום בתפילה ואמונה כן גורם חלילה לאריכות הגלות ולהפך, כפי שמתחזק באמונה ותפילה באמת כראוי כן גורם להתקרבות הגאולה י"ג תפילה היא בחינת אמונה והיא מסוגלת לזיכרון ומצילה משכחה היינו, על ידי שעוסק בתפילה באמת, בלי שום שקר, ובפרט על ידי תפילה להשם יתברך על כל דבר ועניין, ועל ידי שמאמין באמת ובלב שלם, שהכל נפעל בהשגחתו הפרטית יתברך, ולא על פי דרך הטבע, זוכה לזיכרון ולניצל משכחה שהם נובעים מחסרון אמונה. ד. מעיין חוכמת התורה נובע מתפילה, היינו, שצריך להרבות בתפילה שיזכה להבין פירוש אמיתי בלימודי התורה שלומד בלי שום טעות. ובפרט כשלומד דינים והלכות משולחן ערוך, צריך בוודאי להרבות בתפילה שיזכה להבין כל דין והלכה כפי האמת כראוי. ואסור לסמוך על שכל עצמו, היינו על זה שיודע ללמוד. כי בשכלו שלו יכול לטעות וללמוד פירושים כוזבים. אבל כשעוסק בתורה ומבקש מה' נדבך שישפיע עליו דעת ושכל אמיתיים כדי שיבין את לימוד התורה שלומד ובפרט את הדינים ואת ההלכות משולחן ערוך שיבין באמת ללא שום טעות אזי תלמודו חשוב מאוד אצלו נדבך. ועל ידי לימוד כזה מח... מכניס חיות חדשה בעולם ונחשב כאילו בורא העולם מחדש וזוכה לברר את הטוב מן הרע בארבע היסודות. היינו על ידי לימוד תורה כזה, כמבואר בסעיף זה, זוכה להיטהר מנהרה המצוי בארבע יסודות, הן מצעד הולדה, הן מחמת מעשים ומידות רעות, ונשאר רק הטוב והקדושה המצויה בו. ועל ידי זה זוכה להכניע את החולקים, היינו אלו המתנגדים לאמת, לתיקונים אלו. <coughs> לתיקונים אלו זוכים על ידי לימוד תורה השלובה בתפילה, כמבואר בסעיף זה. ט"ו עיקר החיות מקבלים מן התפילה אין כשזוכה להקשיב כראוי לתיבות התפילה יוצאות מפיו או כשעוסק בענייני תפילה אחרים הן בתהילים, בתחינות וכיוצא באלה ומקשיב כראוי לתיבות התפילות שעוסק בהן זוכה להרגיש חיות נפלאה שאין מרגישים חיות כזו בשום מעשה טוב אחר על כן צריך להתפלל בכל כוחו היינו שצריך להתחזק בכל כוחו להקשיב לתיבות התפילה ולהכניס כל כוחו באותיות התפילה וצריך לחדש כוחו על ידי התפילה היינו שעל ידי שמקשיב כראוי לתיבות התפילה וכן לתיבות של תפילות אחרות שעוסק בהן מתחזק בכוח חדש ובחיות חדשה כמבואה למעלה ועל ידי זה זוכה לאמונה והעיקר היא אמונת השגחה פרטית בכל העניינים הגשמיים כמבואה בליקוטי הלכות ט"ז כפי מעלת התפילה, היינו כפי שאדם מתחזק בתפילה כמובן בסעיף ט"ו, כך נותנים לו משמיים את זיווגו ופרנסתו. היינו כך עוזר להשם יתברך שזיווגו לא יהיה כנגדו, ופרנסתו תהא בנחת ובנקל. י"ז הידי תפילה בשלמות כמובן בסעיף ט"ו ובעוד סעיפים בעוד תפילה, משפיע חיות בשלושת העולמות. עולם השפל, עולם הכוכבים ועולם המלאכים. י"ח כאשר אדם עומד להתפלל, באות למוחו מחשבות זרות, היינו, מחשבות שאינן שייכות לתפילה, כגון מחשבות ממשא ומתן וכיוצא. ואפילו מחשבות בדברי תורה, אם מערערים אותם בעת התפילה, הרי גם הן בגדר מחשבות זרות, כי הן מבלבלות את הדעת. ומחמת זאת אינו יכול להקשיב לטובות התפילה. ובפרט כאשר מחשבות רעות וערעורים רעים באים למוח בעת התפילה, זה בוודאי קלקול גדול ובלבול לתפילה. ומחמת המחשבות הזרות הנ"ל נשאר בחושך. היינו שמתבלבל ואינו יכול להמשיך בתפילתו. העצה והתיקון לגרש את המחשבות זרות הוא שיתחזק להוציא את דיבורי התפילה באמת כראוי. היינו, אפילו כאשר אינו יכול לומר את תיבות התפילה בהתעוררות ובחיות כראוי, אף על פי כן יתחזק לומר את הדיבורים בפשיטות ובתמימות, כפי שיכול, ויתחזק לשמוע את פירוש המילות, היינו להקשיב לפשט תיבות התפילה, או שאר תפילות שעוסק בהן. וכל זאת באמת גמורה בלי שום שקר. ועל ידי זה הזרור השם יתברך להרגיש אור בדיבורה לתפילה והמחשבות הזרות יסור מכוחו, ממוחו ויוכל להתפלל כראוי. גם על ידי שמתחזק להתפלל כמבואר בסעיף זה מכניס תיקון וקיום בכל העולמות. י"ט גם יזכה על ידי זה לפתוח שערים להשיב בתשובה אנשים אחרים. היינו שעל ידי ההתחזקות בתפילה כמבואר למעלה בכמה סעיפים ובפרט בסעיף י"ח עוזר השם יתברך שיוכל גם להשיב אנשים אחרים לדרך הטוב, דרך התורה, ולהוציאם מן הרשת שבה הם לכודים. היינו מכל תאוותיהם ומידותיהם הרעות. כ. האדם זקוק לזכות גדולה כדי שיזכה להעלות את תפילתו להשם יתברך דרך השער השייך לשבטו. על כן צריך כל אדם לקשר את תפילתו לצדיק הדור האמיתי. כי צדיק הדור יודע בשלמות איך להעלות להשם יתברך את התפילה של כל יהודי, דרך השער שייך לו, כפי השבט אליו הוא שייך. כ"א. <חף> צריך להשתדל להתפלל בכוונה מרובה כל כך, היינו, בהתעוררות אמיתית ובכוונת פירוש המילות של התפילה, עד שישפוך ליבו להשם יתברך כמים, ועל ידי זה יבוא משיח. כ"ב. <חף> עיקר התפילה יודעים רק צדיקי הדור האמיתיים, היינו, רק צדיקי אמת יכולים להתפלל השם יתבהח בשלמות כראוי. על כן מי שיש לו חס ושלום צער או איסורים מעצמו או מבנה ביתו חלילה, צריך ללכת לחכם אמיתי, היינו לצדיק הדור האמיתי, ויבקש ממנו שיבקש עליו אחמי השם יתבהח. כי השם יתבהח מתעווה לתפילת הצדיקים, והוא בוודאי יקבל את תפילת הצדיק האמיתי. ויושיע את האדם שהצדיק מבקש עליו. ובעלי הגאווה שאינם רוצים ללכת צדיקי אמת, ומונעים גם אנשים אחרים מללכת עליהם, כדי לבקש אותם שיתפללו עליהם להושיע מצערתם, בעלי גאווה אלו מעכבים את רצונו ידבך. רב ג. על ידי עסק התורה בקדושה, היינו באמת כראוי, בלי שום שיקר, בשל כבוד או ממון, רק מכוון לשם שמיים באמת, עד שמעורר את שורשי נשמות ישראל שהם מושרשים בתורה, על ידי זה משיבים אנשים להשם יטבח אפילו שכבר התרחקו מאוד חס ושלום. ועל ידי זה מתגדל מאוד כבודו יטבח, כי עיקר כבוד השם יתברך הוא שהרחוקים והטועים מתקרבים אליו ומקבלים עליהם או ללוקותו או מלכותו. ועל ידי זה זוכה ליראת השם כראוי, וזוכה לשלום. היינו שזוכה לשלום. אין אם השם יתברך כביכול, שאינו מתרעם עליו יתברך, אפילו כשבאים עליו איסורים חס ושלום, ואין אם האנשים. היינו שאין מחלוקת עם שום אדם. הוא מתרחק מבעלי מחלוקת. והכל על ידי עסק התורה באמת כראוי. כי על ידי התורה הקדושה זוכה לדעת אמיתית, ועל ידי דעת זוכה לשלום בכלליות ובפרטיות. גם על ידי העסק התורה באמת ובשלמות כמבואר למעלה, זוכה לתפילה בשלמות, וזוכה לשלום בכל העולמות, הן בגשמיות הן ברוחניות, כמבואר למעלה בסעיף זה. נפד"ל האדם אינו צריך לרצות לעסוק בשום עסק מעסקי העולם, רק על מנת לתקן ולרפא נשמתו. היינו, שבכל עסק או עניין שעוסק בהם, צריך לזכור ולהאמין שהשם יתברך הוא שהזמין לו העסק או העניין בהם הוא עסוק, וכדי שדי כי על ידה מתעורר לאמונתו ועבודתו. וזה עיקר תיקון הנשמה ורפואתה. כי עיקר חולי הנשמה הוא העלמה שנעלם מהאדם אמונת ההשגחה. וחושב שהכל מתנהג על פי הטבע. וידי זה נופל לכפירות. וידי הכפירות נופל לכל מיני חטאים ועוונות, תחמנה ליצלן. ואם האדם זוכר בכל עסק ועניין שעוסק בהם, הן במילי דשמיא, הן במילי דעלמא, שעיקר תכלית העבודה שעוסק בה, ובכדי שיתחזק באמונת השגחה, ובכדי שיתעורר לעבודתו ולהכרת מלכותו יתברך, די כעל ידי הסיבה שהזמין לו הקדוש ברוך הוא לעסוק בה, אזי הוא תמיד עסוק בתיקון נשמתו ופואטה. כך מבואר בליקוטי הלכות. ואפילו כל התפילות שמתפלל השם יתבח על צורכי הגוף, צריך לכוון בעיקר עבור תיקון נשמתו ורפואתה. אפילו שנפורשות על הגוף, היינו ברכת רפאנו ברך עלינו, צריך לכוון בעיקר לרפואת הנשמה ולפרנסתה. היינו, בעת שמבקש מהשם יתבח את הברכות הנ"ל, צריך לכוון בעיקר לרפואת הנשמה, רפואה מכל מיני כפירות ופגמי אמונה. <coughs> כי כפירות ופגם אמונה הם עיקר חולי הנשמה וצריך לבקש מהשם יתברך שלמות אמונה בהשגחה פרטית שזה עיקר רפואת הנשמה ופרנסתה כך מבואר בליקוטי ההלכות וכשיתוקן ברוחניות יתוקן גם בגשמיות היינו כשינצל מכפירות ומחסרון אמונה ויזכה לאמונת השגחה בשלמות כראוי יזכה ממילא בוודאי גם לפרנסה ולרפואה בגשמיות. כ"ה כל אדם צריך להרגיל עצמו בכל עת לבקש מהשם נדבך כל דבר שנצרך לו, כגון פרנסה, בנים, רפואה או ישועה ממיני איסורים אחרים חס ושלום. וצריך לדעת שעיקר העצה הוא רק לבקש ישועה ממנו נדבך, וצריך להאמין שהשם נדבך טוב לכל. היינו צריך להאמין שבקשת ישועה והחמים מאיתו יטבח תואיל לפרנסה, לרפואה ולהינצל מכל מיני איסורים. כי על ידי אמונה אמיתית וביטחון בו יטבח באמת נושעים מכל מיני צרות וייסורים, כמבואר בספר המידות מאדמו"ז, אות ביטחון. בזה הלשון, מי שבוטח בשם יטבח, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל הצרות וכו'. וצריך לזכור בעת צרה חלילה שלא לרוץ אחר תחבולות רבות כמנהג העולם. כי רוב תחבולות טבעיות אינן יכולות לעזור כלל. ומעט התחבולות המועילות אין איש יודע היכן להשיגם. רק הקדוש ברוך הוא שולח לו תחבולה להצילו. אבל הבקשה והתפילה להשם המטבח על ישועה והרחמים, אלו עוזרים תמיד. בזה טובה ורפואה לכל אדם. וכל דבר שאדם נצרך לו, וכל אדם יכול לקיים זאת. כי כל אדם יכול לבקש ישועה וטובה מה' מטבח. וכמו שהוא מבקש, כן שומע ה' מטבח כולו כמבואר ב... בתהילים, קרוב ה' לכל קוראיו. וכמבואר ב-18, כי אתה שומע תפילת כל פה. צריך להתפלל במסירות נפש עד כדי ביטול הגשמיות בשעת התפילה. היינו, שאסור לערער בשעת התפילה בשום דבר גשמי, הן של משא ומתן ומלאכה, הן ענייני פרנסה אחרים, וכן אסור לערער בשום עניין מענייני הגוף, ואפילו אירועי תורה אסור לערער בזמן תפילה. רק צריך להקשיב היטב לפירוש המילות ולהכניס מוחו וליבו במילות התפילה. וכדי שירגיש את האור והחיות שמצויים בתיבות התפילה. והכל בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות וחקירות. וזה מכונה תפילה במסירות נפש. כי כדי להיזהר בתפילה שלא לחשוב שום מחשבה זרה, רק להקשיב בשלמות לפעוש המילות, כמובן בסעיף זה, צריך להתחזק במסירות נפש רבה, ובפרט לעמוד בניסיון. ולשבור את המיניות שרוצות למונעו לגמרי מתפילה. ואסור לחשוב שהתפילה היא בעבור טובה גשמית, היינו בכדי שהשם יתברך שלם לו סלחה בעבור תפילתו, כגון פרנסה, רפואה וכיוצא. רק צריך להיזהר להתפלל מטעם כי חיוב הוא על כל אדם להודות להשם יתברך בכל יום. ולפי שלאו כל אדם בר מוח ובר דעת הוא, בעצמו שירות ותשבחות להשם יתברך. מחמת זה סידרו אנשי כנסת הגדולה את סדר התפילה, בכדי שכל אדם יוכל לומר בכל המשירות ותשבחות לה' מטבח. על כן צריך כל אדם להיזהר להתפלל בהתעוררות וביראת השם ולהקשיב היטב לפירוש המילות בפשיטות ובתמימות. כמובא הלל ולהתפלל במסירות נפש זוכים על ידי משפט. היינו התבודדות. היינו שיקבע האדם מקום מסוים אפילו בביתו. רק במקום שאין שם אנשים. ושם ישיח לפני השם יתברך כל ענייניו הן בגשמיות הן ברוחניות. ויודה לו על כל הטובות שעושה עמו ועל כל החסדים שגומל לו בכל יום. ויבקש מהשם יתברך ישועיו והחיים אל ייסוריו בגשמיות וברוחניות. וישפוט עצמו ויתבונן היטב אם בכל מעשיו ומידותיו כאוגן וכראוי. על ידי זה זוכה להעלות את העירה לשורשה, היינו לדעת, היינו שזוכה להבין ולהרגיש שאין צריך לפחוד משום נברא ומשום דבר רק מאנשי מטבח. ועל ידי זה זוכה לתורה שבניגלה, היינו לידיעת התורה שבניגלה לקיום הלימוד. ועל ידי תורה שבניגלה באמת כראוי, בהתבודדות כראוי באמת, זוכה לתפילה במסירות נפש, כמבואר למעלה. ועל ידי תפילה במסירות נפש, זוכה לסטרי אורייתא. היינו להבין סודות התורה, היינו פירושים אמיתיים בתורה שאינם מפורשים. וסודות התורה הנ"ל הם האור שהשם מתברך כנעזור בתחילת הבריאה עבור צדיקי אמת. אשרי האיש הזוכה לתורה ולתפילה כמבואה בסעיף זה. כ"ז בכל אדם מצויה בחינת נחש, היינו היצר הרע. מפתה את האדם ומדבר אל ליבו שהתפלל רק עבור טובתו הגשמית. כלומר, שהתפלל בכדי שהשם יתברך ייתן לו בריאות ופרנסה וכיוצא. ואין נכון לעשות כן, רק צריך להתפלל כי התפילה חיובי על כל אדם להודות ולהלל השם יתברך על הטובות והחסדים שעושה עמו בכל יום. כמובן ב-18 שהשם יתברך עושה לכל אדם ניסים וטובות בכל יום. ועל ידי ההודיה והלל השם ידבח, בעבוד טובותיו וחסדיו, מכירים את השם ידבח ומתקרבים אליו, כמבואר בליקוטי מורן חלק שני בתורי ימי חנוכה. והידי שמתפלל באמת כראוי, כמבואר למעלה, ובפרט בסעיף כ"ו, זוכה לאור שהשם ידבח כנזו עבור צדיקי אמת, כמבואר בסעיף כ"ו וסופו. כ"ח השם ידבח מתאבל לתפילתו של כל אחד מישראל. דהיינו שהשם מטבח מתהווה שכל יהודי יבקש מאיתו כל דבר הדרוש לו כי כאשר מבקשים מהשם מטבח אין טובה נחוצה, אין להינצל מצרות ואיסורים והשם מטבח שומע קולו ומושיעו, הידי זה מכיר את השם מטבח והשגחתו הפרטית והוא מתחזק באמונת השגחה ויראת השם שזה עיקר יסוד ושורש עבודת השם וכשישראל מתפללים לשם מטבח באמת גורמים לו כביכול תענוג גדול. כ"ט כאשר אנו קוראים להשם ידבח בתפילות וברכות בשבחים ובתארים שקוראים לאדם, כגון מלך גדול, גיבור, נורא וכיוצא באלה, והשם ידבח שומע קולנו, זהו חסדו ידבח. כי אילו לא נתן לנו רשות לקרוא לו בשבחים הנ"ל, לא הותר לנו לקרוא לו בשבחים ותארים הנאמרים על אדם. כי כבודו וגדולתו של השם ידברך גדול לעין שיעור מן השבחים והתארים הנ"ל. רק מחמת אהבתו אותנו, וחסדיו הרבים, נתן לנו רשות לקרוא אותו בשבחים הנ"ל, ולהתפלל אליו בכדי שנזכה להתדבק בו. ובעת התפילה, הן בעת תפילת חיוב, הן בעת תפילות אחרות, הן בלשון הקודש, הן בשפה המוכרת לו, צריך לזכור בגדולתו ידברך לפני מי הוא עומד בתפילתו. ולהתפלל בתעוררות גדולה ובהתלהבות מרובה. והכל באמת. ובפרט יש להיזהר בעת אמירת השבחים הנ"ל. לומר אותם בכל ליבו באמת. וצריך להיזהר מאוד להקשיב למילות התפילה יוצאות מפיו בכל כוחו במסירות נפש כנ"ל. ל. כל אחד ממפרשי התורה. סוגריים. היינו כל אדם שחפץ לפרש את לימודי התורה בכדי שיבינו את פירוש הלימוד. ובפרט מי שמלמד תורה ברבים צריך בוודאי להסביר את דבריו באופן כזה שכל אדם השומע את הלימוד יבין את הדברים ששמע. כמבואר במדרש רבה על הפסוק דבש וחלב תחת לשונך שאסור ללמד ברבים רק אם יכול להסביר את לימוד התורה שהדברים הנשמעים ערבים יהיו לשומעים כדבש. טרם הלימוד צריך המפרש מסביר התורה להרבות בתפילה לשם מטבח כדי לעורר את הלב העליון. היינו כדי לעורר רחמי השם ידבח שישפיע עליו דיבורים חוצבי להבות אש. היינו דיבורי תוארות שיוכל לעורר באמת את האנשים שבאים לשמוע את תלמודו. ורק אחר כך התחיל לבאר. כי כאשר מבאר התורה מתפלא על השם ידבח שיסייעו להשביא ולבאר לימוד התורה כראוי, טרם התחיל ללמוד ולבאר. אזי ממשיכו ביאורי התורה בשפע גדול גם כן מלב העליון. היינו השם ידבח מסייעו להבין ביאורים אמיתיים בתורה ומסיירו שיוכל להסביר באופן שכל אדם שומע את הלימוד הבין כראוי את הדברים הנשמעים. ל"א כאשר מתפלל לפני ה' מטבח טרם לימודו, כנ"ל, צריך להתפלל בתחנונים ולבקש מה' מטבח מתנת חינם, ולא לבקש מאיתו ישועה בעבור צדקותו ומעשיו הטובים. כי כאשר האדם חפץ ל' מטבח יעזרעו בעבור צדקתו ומעשיו הטובים, הרי דבר זה הוא בגדר גאות וגדלות. רק צריך לבקש מאיתו יתברך מתנת חינם ממש כפי שאני ועדיין מבקשים נדבת לב. וכן צריך לדעת שאסור להתעקש על שום דבר. היינו, כשמבקש מהשם יתברך טובה, אל יתעקש שיעשה רצונות תכף די רק צריך לבקש מאיתו על כל דבר נחוץ, והשם יתברך ושיהיו מיד. ואם השם יתברך ושיהיו מיד, מה טוב? ואם לא, יוסיף לבקש ויחכה עד שיעזרו. ל"ב כשהמלמד ברבים יתפלל השם יתבחח טרם לימודו, כמובן בסעיף ל, צריך לקשר עצמו עם האנשים שבאים להקשיב לתורתו. ואז תפילתו בגדר תפילת רבי ותתקבל בוודאי לפני השם יתבח. וגם נוספת קדושה רבה למעלה, לכן לימודו ברבים בוודאי עושה פירות קרוי המדגימל. כל אדם יש לו בחינת ניגלה ונצטר, שזה בחינת תורה ותפילה. היינו, מה שיש בו השגות וידיעות, היינו הרגישים אמיתיים בדעת תורה ואמונה, שיכול לגלותם ולהסבירם גם לאנשים אחרים, זה מכונה ניגלה. אבל גם יש בו השגות וידיעות, היינו הרגישים אמיתיים בדעת התורה והאמונה, שמבין אותם באמת כראוי, שלא בשלמות ממש. עד שיוכל לגלותם ולהסבירם לאחרים. וזה מכונה נסתר. כל אדם צריך לעלות כל פעם מדרגה לדרגה. היינו שצריך להשתדל בכל פעם להשיג השגה גדולה יותר ורגש גדול יותר בדעת התורה והאמונה, באופן שיוכל לגלות ולבאר לאנשים אחרים גם את הנסתר, שלזה זוכה על ידי לימוד התורה וריבוי התפילה. היינו שצריך להרבות בעסק התורה, אבל באמת ממש. כמבואר לעיל או ת' בערך תלמוד תורה וכמה בצעיפים. וצריך להרבות בתפילה על השם מטבח שיזכה להבין את הנסתר. היינו את ההשגות והידיעות שמקודם לא יכול היה לגלותם ולבערם לאנשים אחרים. שיזכה להבינם בשלמות גדול באופן שיוכל לגלותם לאנשים אחרים ולהרבות בבקשה מהשם מטבח שיזכה נסתר גדול יותר. היינו לדעת גדולה יותר ולהשגות אמיתיות גדולות יותר בדעת התורה והאמונה ממה שהיה לו מקודם. גם צריך לבקש מהשם יתברך שהנסתר הגדול יותר, היינו הדעת המרובה יותר, יבין כל כך בשלמות עד שיוכל לגלות ולבער גם זאת לאנשים אחרים. והזכייה לדעת גדולה יותר בכל פעם מכונה מדרגה לדרגה. וכשזוכה לעלות מדרגה לדרגה כמבואר למעלה, זוכה לתורת השם ותפילת השם, כמבואר בליקוטי מוהר"ן, בתורה חותם בתוך חותם, סימן כ"ב. ועל ידי שמתחזק לעלות מדרגה לדרגה כמבואר למעלה, זוכה לשמחה. היינו לשמוח בכל נקודה טובה ומידה טובה. ועל ידי השמחה הנ"ל זוכה לעזוד בקדושה, היינו להתחזק באמת. ולא להיבטל מפני שום לץ ומתנגד, וכן לא להיבטל מפני שום מניעה ומפני שום בלבול החפשים להרחיקו מן האמת. וכן הוא מתחזק להתרחק מן המפורסמים של שקר, ולהתקרב לצדיקי אמת על מנת לקבל מהם את האמונה הקדושה בשלמות גדולה. והעיקר מה שזוכה לכל מה שמבואה בסעיף זה, הוא על ידי תפילה בכוונה שלמה כמבואה בסעיף כ"ו ה שם. ולתפילה כראוי זוכה על ידי יראת השם באמת, ועל ידי בושה דקדושה. היינו, כפי יראת שמיים אמיתי שבו, ובושתו מפנה השם נדבך לעבור עבירות, ורחוקו מן הרע. כן זוכה לתפילה בכוונה כראוי באמת, ועל ידי זה זוכה לקבל מוסר ממוכחי אמת, היינו מצדיקי אמת, שתוכחתם ומוסרם הם בשלמות אמיתית. ועל זה מתבטלים גירושים ומחלוקת מן העולם, ומתרבה השלום בעולם. ונעשה שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, וגם הקדושה מתקנת ונחתמת בחותם בתוך חותם. כך מבואר הכל בליקודי מוארן חלק א' בתורה חותם בתוך חותם. ר"ד מי שממית עצמו ומוסר נפשו על התפילה, גם כשיש לו מניות וניסיונות בפרנסה, או בעניינים לחוצים אחרים החפצים לבטלו מן התפילה, או מענייני תפילה אחרים, הוא מתחזק ועומד בניסיון, ואין הוא מבטל שום תפילה מחמת המניות והניסיונות, זה מכונה תפילה במסירות נפש. כי צריך להתחזק במסירות נפש גדולה לעמוד בניסיון, ולא לבטל שום תפילה בשעה שעומדים לפניו ניסיונות מיניות. האדם המתחזק בתפילה כמובן בסעיף זה צריך לדעת שבעת שנכנסים למוחו מחשבות זרות, צריך הוא להתחזק במסירות נפש להקשיב לתיבות התפילה. ועל ידי זה ממילא יתבטלו ממנו המחשבות הזרות ויתוקנו תיקונים רבים. למדי, צריך להתחזק להכניע את המחשבות הזרות בעת התפילה, כי כל מיני שטויות וכל מיני בלבולים שיש לאדם במשך היום כולו מעסקיו ומענייניו, באים על דעתו בשעת התפילה, או בשעה שעוסק בתפילות אחרות, ומבלבלים מאוד את מחשבתו בעת תפילת דייקה. וכן צריך להתחזק מאוד לגרש את הבלבולים ואת המחשבות הזרות שעולים בדעתו לבלבלו בעת תפילת דייקה. העצות לגרש מחשבות זרות ובלבולי המוח מבוארות בליקוטי עצות אות מם ערך מחשבות דיורים בכמה סעיפים. למדבב עיקר התפילה על ידי הזאת היא קדושה. היינו שצריך להתחזק לבקש מהשם מטבח על כל דבר שנחוץ לו, הן בגשמיות הן ברוכניות. ואפילו שרוי חס ושלום בצרות כאלו שזקוק לניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע כדי להיוושע, צריך להתחזק ולבקש מהשם נדבך, ולהאמין שעל ידי ריבוי תפילה ובקשה, השם נדבך בוודאי יצילו אפילו בניסים למעלה מהטבע, כפי המבואר בליקוטי מורן שתפילה משנה הטבע. וצריך לזכור שאי אפשר לעמוד לפני השם נדבך בתפילה, לבקש מלפניו על רק אם מתחזק בעזות דקדושה כמבואר בתחילת הסעיף. כי כל אדם לפי מה שמרגיש את גדולת הבורא, וכפי שמרגיש את קטנותו, שפלותו ורחוקו מהשם יתברך, לא היה עוז בליבו לבקש מאיתו כל דבר שצריך. וכדי להשיג עזות דקדושה לבקש מהשם יתברך כל הנחוץ כמבואר למעלה, לזה זוכה על ידי עזות דקדושה כזו שמתגבר שלא להיבטל מפני חולקים ומונים. היינו מאנשים החפצים למונעו מעבודת השם באמת. ועל ידי זה זוכה לקבל חידושי תורה דקדושה. היינו לימודים אמיתיים ממוכיחי אמת. וזוכה להתרחק ממוכיחי שקר ומנהיגי שקר. ואזי זוכה לתפילה בכוונה, שעיקר התפילה היא רק על ידי עזות דקדושה כמובא למעלה. ל"ז עיקר התפילה הוא בפה דייקה. היינו כשמבקש דבר מה מהשם מטבח, צריך להוציא את הבקשה בפיו כראוי. ואין מספיק שיבקש מהשם מטבח רק במחשבתו. הגם שהוא יודע מחשבות. אין כאשר מבקש על רוחניות, אין בעבור גשמיות, צריך לבטא הכל בשפתיו כראוי לפני השם מטבח. כי דיבור התפילה שמוצאים מפיו הוא כלי לקבל מהשם מטבח שפע וברכה. על כן צריך כל אדם לדעת שכאשר חסר הוא דבר נצרך, אין ברוכניות, אין מגש מיעוט, צריך לבקש על כך מיתו ידבח, ולהוציא מפיו את בקשתו, בכדי שיומשך בזה שפע וברכה מהשם ידבח. ל"ח מה שמקין כף אל כף בשעת התפילה, הוא כדי לטייר את האוויר במקום בו הוא מתפלא. עם מחיאת כפיים מתארת את האוויר ומקדשתו בקדושת ארץ ישראל. נמצא שמחיאת כפיים בכוונה אמיתית גורמת לתפילה באוויר של ארץ ישראל. וזהו תיקון גדול לתפילה. כי ארץ ישראל מסוגלת שהתפילה תתקבל, כמובן בדברי החמיון זכרונם לברכה. וזה תיקון למחשבות זרות, היינו להנצל למחשבות זרות בעת התפילה. ועל זה ניצול מחשבות עבודה זרה ומתבטלות רציחות ואבדון מן העולם. למתת. אפילו כשמתפלל במקום שבו התפלל צדיק, קשה לו להתפלל, כי אינו רגיל באוויר המקום. ובפרט במקום שבו התפלל מי שאינו צדיק, בוודאי קשה להתפלל שם. על כן צריך לקבוע לעצמו מקום שבו התפלל בקביעות כמבואה בדברי החז"ל. מ. על ידי תפילה באמת כראוי מתגלים סודות התורה. היינו שזוכה להבין בתורה באורים אמיתיים שאינם מפורשים. מ"א מחשבות זרות מכונות מבול, כי הן מבלבלות את האדם, ובעיקר מבלבלות המחשבות הזרות את האדם בשעת התפילה. התיקון להינצל מהן הוא לתת צדקה לארץ ישראל, כי על נתינת צדקה לארץ ישראל נכלל באוויר לארץ ישראל. היינו נכנסת באדם קדושת ארץ ישראל, ועל ידי קדושת ארץ ישראל ניצול מחשבות זרות. גם על ידי קדושת ארץ ישראל, שלזה זוכה על ידי צדקה לארץ ישראל, מזדכח ומתאר המוח והמחשבה, וזהו גם כן תיקון הברית. מ"ב. על ידי שמתעורר כפיים בשעת התפילה, רק שיהיה באמת בלי שום פנייה, מתחזק אצלו הפה והדיבור לומר ולזמר שירות ותשבחות כראוי לקדוש ברוך הוא. מ"ג על ידי מחיית כפיים בשעת התפילה באמת כראוי בלי שום פנייה, נמתקים הדינים והייסורים וניצול משכחה ומתבטלת מחלוקת. מ"ד שמתפלל בכוח, היינו בתוארות אמיתית, ומכניס מכניס את כל כוחו באותיות התפילה. היינו שמתחזק בכל כוחו, לא להכניס למוחו שום מחשבה זרה בעת התפילה, רק להקשיב כראוי לתיבות התפילה. הוא מתחזק בכל כוחו להתפלל בתוארות אמיתית כראוי, כמובן בפסוק כל עצמותי תאמרנה וכו'. דיבורי תפילה אלו הם ממש דיבורי השם נדבך. בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם מקבלים כוח מאותיות הנ"ל. מ"י תפילה בכוח כמבואה בסעיף מ"ד ובעוד כמה סעיפים שלא תפילה היא סגולה לבנים. היינו שעל ידי תפילה בכוח אפשר לפעול אצל השם יתברך להוליד בנים בני קיום. גם על ידי תפילה בכוח ניצול מריב וממחלוקת. היינו שזוכה להבין איך לנהוג עם כל אדם באופן שיינצל ממחלוקת. גם על ידי תפילה בכוח הוא באמת כמובן בכמה סעיפים של אות תפילה, מתחזקת האמת בעולם, וכל האנשים מתקרבים אל השם יתברך לעובדו שכם אחד, ונתגלה ומתפרסם רב האמת שביכולתו לתקן את הדור. מ"ו תפילה בכוח ארץ ישראל ומצוות סוכה הן מבחינה אחת, ותלויים זה בזה. האין ליקוטי עצות, ערך אמת ואמונה אות א', שם מבואה פירוש השייך לסעיף זה קצת באריכות. מ"ז עיקר התפילה תלוי בלב. היינו שצריך להכניס כל ליבו בתפילה. הן בתפילת חובה, הן בתפילות אחרות שעוסק בהן. ועל ידי זה מתגלה ומתגדל מלכותו ידבח. היינו שמתחזקת אמונת השגחה בעולם. ומרגישים ומאמינים שהכל נפעל בהשגחה פרטית מאיתו ידבך. ומלכות הרשעה נופלת. היינו כפירות ואמונות כוזבות. ונמשך לישראל חיות רבה, עשירות רבה וברכות רבות מהשם ידבך. גם נעשים הרבה תיקונים וזוכים להרגיש ולהבין את התורה בדעת שתתגלה כשהמשיח יבוא. מ"ח כל יהודי, כפי שהוא זוכה לתיקון הברית, היינו, כפי שהוא שומר את מוחו ומחשבתו מערורי ניאוף, וכן מכל מיני ערורים רעים, שזה מכונה תיקון הברית, כמובן לעיל, והוא מקורב באמת צדיקי אמת שזכו לשמירת הברית בשלמות, כך יכול הוא לחוש נעימות וחיות בתיבות התפילה, וכן בתיבות של כל מיני תפילות ובקשות שעוסק בהן. ותפילתו מתקבלת לפני השם יתבהח. אבל על ידי פגם הברית אינו יכול להרגיש ערבות וחיות בתיבות התפילות שעוסק בהן. ואין נחת ותענוג כביכול להשם יתבהח מתפילתו. מ"ט. ודע שעזי פנים המצויים בכל דור. היינו המתנגדים והלצים החולקים והמבזים את האדם המתחזק לעסוק בתפילה. הגם שלא זכה לתיקון הברית בשלמות, החולקים ועזי פנים הנ"ל מכונים כלבים. כי באמת, אפילו האדם שעוד לא זכה לתיקון הברית בשלמות, גם הוא צריך להתחזק בכל כוחו לעסוק בתפילות ובקשות לאשר מטבח באמת בלי שום פנייה. ואנשים החולקים עליו ומבזים אותו מכונים כלבים ממש, חטאתם גדולה מאוד. וצריך לדעת כי הגיעות שמתייגע ומתחזק להתפלל, הגם שאינו מרגיש בתפילה שום חיות, כי עדיין לא זכה לציכון הברית בשלמות, אף על פי כן צריך לדעת כי התחזקותו, ומה שקופה עצמו להתפלל כפי יכולתו, חשוב ויקר הוא מאוד אצלו ידבח. נ. על ידי לימוד זכות על הרשע, מתחזק מאור עיניו של הצדיק המלמד עליו זכות. היינו מתחזקת אצלו האמונה והוא יכול לראות ולהבין את צדקות השם ידבח. והוא יודע ומבין שמשפטי ה' הם במשפט ובצדק, אף על פי שהרשע מצליח בכל ענייניו. ולבו מתיישר מכל הקומיות, היינו מחסרון אמונה, וזוכה לתפילה בשלמות. נ"א בשעת התפילה צריך להכניע את הרע שב, שבפרט ואת הרע שבכלל. הרע שבפרט, הכוונה לרע מצוי בעצמו. היינו, את הגוף המגושם צריך לבטל בעת התפילה. היינו שבשעת תפילה אסור לערער בעניינים גשמיים מענייני הגוף. גם בענייני פרנסה. רק צריך להקשיב היטב לתיבות התפילה ולזכור שהשם מטבח -H'm שומע כל תיבה מן התפילה. על כן אסור לחשוב בשעת תפילה שום מחשבה גשמית. רק כאמור להקשיב כראוי בשלמות למילות התפילה. וזה מכונה בזמן זה התפשטות הגשמיות. והרע שבכלל, הכוונה לפושעי ישראל שהם מתפללים בצוותא עם הכשרים. היינו שהכשרים צריכים להתפלל באמת ובתוארות כזו, באופן שעל ידי תפילתם יתבטל הרע מפושעי ישראל המתפללים עמם בצוותא, ויהפכו למסייעים לקדושה. נ"ב גם צריך לקשר עצמו עם נפש רוח ונשמה של שוכני עפר בשעת התפילה, בכלל ובפרט. בפרט היינו שכל אדם צריך להתפלל באמת ובשלמות כאלו, שיעורר, היינו שיכניס חיות בנפש רוח ונשמה שלו שכבר היו בעולם ונתקנו. ובכלל, היינו שיעורר בתפילתו נפש רוח ונשמה של שוכני הפע האחרים שיסייעו אותו בתפילתו. נג. גם צריך לתקן בתפילתו שלושה דברים. אחד, שצריך לתקן את האנשים שנפלו לאמונות כוזבות. היינו שצריך להתפלל באמת ובשלמות כאלה באופן שעל ידי תפילתו תיכנס התעוררות ליראת השם ודעת אמיתית באנשים שנפלו אך מנה לצטיין לאמונות כוזבות שישליכו את האמונות הכוזבות ויכניסו בליבה אמונה אמיתית בשלמות. הדבר השני שצריך לתקן הוא שצריך לכוון בעת התפילה היינו להתפלל באמת ובשלמות כזו כמבואר בתפילה בכמה סעיפים באופן שעל ידי תפילתו יתוקן הלב של המחקרים חכמי פילוסופיה, שלא יחטאו <coughs> על ידי דעתם העקומיות. והשלישי, על תפילה בשלמות ובאמת כראוי, מבטלים כל מיני חרפות וביזיונות שיש לו משונאים, ומהפכים את החרפות והביזיונות לכבוד. היינו, שעל תפילה בשלמות זוכה לדעת אמיתית להבין שכל החרפות ובזיונות שיש לו משונאיו מס... הם עניין של כבוד אמיתי. כמובן בליקודי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה בתורה בשאול סעיף ו'. ד' בשעת התפילה עומד האדם ברכה למלך, מלכו של עולם, היינו השם ידבח. על כן צריך להתבטא לפניו ביטול גמור, שלא יראה ולא ירגיש בשעת התפילה שום דבר. מלבד השם יטבח, וגם את עצמו לא ירגיש, רק יזכור וירגיש שעומד לפני מלך מלכי המלכים, ועל ידי זה מתבטלים החרפות והביזיונות כמבואר בסעיף הקודם בסופו. מ. על ידי התפילה כתיקונה, כמבואר למעלה בכמה סעיפים, זורח אור זכות אבות. היינו שמתעורר הזכות של האבות הקדושים להגן הן על האדם המתחזק בתפילה באמת, ואין על העולם כולו. ועל ידי זה ממשיכים קדושת ארץ ישראל אפילו בזמן הגלות. ועל ידי קדושת ארץ ישראל זוכה לראות מפלת הרשעים. היינו שזוכה להבין שההצלחה של הרשעים היא עצמה מפלתם. וכל זה נעשה על ידי שמלמד זכות על הרשע כמבואר בלקוטי מוהר"ן בתורה בשאול הנ"ל. ועל ידי זה זוכה לאמונה ותפילה בשלמות כמבואר בתורה הנ"ל. מו לאו כל אדם יכול לתקן בתפילתו את שלושת הדברים המבוארים בסעיף נ"ג, ועל ידי זה להכניע את הרשעים והשונאים. רק הצדיק הגדול, שזכה למדרגת משה רבנו עליו השלום, יכול להתפלל בשלמות גמורה בכל התיקונים כראוי. ואפילו הצדיק הגדול הנ"ל צריך גם כן לשנס מותניו, היינו שצריך להתחזק מאוד בתפילה ובמסרות נפש. שיוכל לנצח את הרשעים הגדולים להשמידם ולבטלם. נ"ז על ידי לימוד שולחן ערוך בכל יום, על ידי לימוד כראוי בספרי מוסר מצדיקי אמת, שהם מלמדים איך לנהוג במידות ובמעשים, וכפי שמורה השולחן ערוך איך לנהוג בישור והיתר, על זה זוכה להתפלל כראוי בכל לבבו. כך מבואה בליקודי ההלכות. כי באמת, כאשר האדם יאמין וידע בכל לבבו שהשם מטבח מצוי בכל העולם ובכל מקום ועומד אצל כל אדם בשעת תפילה ומקשיב לכל מילה מתפילתו, בוודאי היה מתחזק להוציא מפיו כל מילה בכוונה והיה מתפלל בהתלהבות גדולה רק מחמת שליבו חלוק משלמות אמונה ואינו חזק בידיעה זו בכל לבבו מחמת זה אינו מדקדק כראוי בתפילתו. היינו שמתפלל מהר ואינו מקשיב למילות התפילה. וזה נובע מקושיות וכפירות המצויות בלב. היינו מחלוקת העץ הרע שבלב. על כן התיקון לזה הוא לימוד פוסקים. היינו לימוד שולחן ערוך וספרי מוסר של צדיקי אמת כמבואה למעלה. כי על ידי זה מבטל את העץ הרע בשורשה. ומתבטלות הקושיות והכפירות מן הלב, וזוכה להתפלל באמת כראוי בכל לבבו.